Its gogorrak bai oposizioak San Joan Etxe garaien politikaren kontra, politika inmobilista, dudakorra, segurtasunik gabekoa, komunikazioan soiliko inarritua eta gainera zintzotasun falta eta gezurren kondatzea, guzi hori bota duan Jietxe oposizio buruak, hainbat adibide manditu, fiskalitatearen gain adibidez, kanpaina denboran tokiko zerga kapalduko zituela iragarri baitzuen eta orain alderantzizkoa egiten baitu, bainan adibide erranguratsuena La Citadel esko Arena. Oroi, ta inbat hastez, elgarretaratzeak egindituzte labura soek bosgarren irakasle baten eskatzeko. Eta uzapez eta suantak ere horrik usiditugu joan den ostiralean jangeneetxe gara iberak postu idekitze horren berri eman zuelarik. Gezurra dela dio, angietxeto oposizio buruak. Lafer de la de la Citadel, el anunz publicman que el ha obtenu elubertura, poste et une classe supplémentaire alors que c' euh, entièrement fou. Euh, voilà, ce qui est grave c'est pas de dénoncer le mensonge, c'est le mensonge, surtout quandé en, en mode de go politik. Opozoak dio, eskola erritmo berria bizikigaizki kudeatua izan dela baionan eta aktivbitate eskaintza biziki urria dela ikasleentzat angelu edo biarritzei konparatuz. Horregatik bereganatu duela lasita dela eskolaren afera beste arazoak estaltzeko.